Ja, då är vi gång igen. Det blåser. Onsdag är det va, 27 augusti och som ni hör så blåser det. Gruvbanan har ut. När de dikta fåm. Gud när dikta fåm. Ja. Här i skuggan är det ganska kallt och det blåser kraftigt. Men solen är rätt så varm idag, den värmer upp en hel del och det har ju en blå himmel också då. Jag tömde en liten soppåse i sophuset där. Det var en liten flicka med glasögon som tittade på mig, hon var lite blyg. Och det är träsk här på sidorna också. Jag ser upp till Hinsyta i vägen, det var ett tag sedan jag gick här sist. Det är en kilometer lång gruvbana det här, eller förrätta gruvbana då blir det ju. Men vi har väl vi iallafall ons den 26 augusti då. I skuggan är det ganska svalt här, jag har varma tredningsbyxor och känger på mig och sen kamoflarsjackan som är lättfodrad och lite litegrann vindtet också. Nu kommer solen väldigt varm faktiskt, den värmde upp med ett köksfönster där så att det blev alldeles... Man kunde inte ta på det så varmt blev det faktiskt, så solen värmer en hel del men det är ganska blåsigt idag. Och klockan är inte så mycket heller, så vi har inte kommit upp i högsta temperaturen. Men jag är hellre för varmklädd än för tunnklädd i alla fall. Och det är gruvbarna norrut och det kan bli en del blåst idag i mikrofonen här. Så nog kommer höra lite grann att det blåser. Så det behöver jag inte upprepa, det hör ni nog i den här mikrofonen. Utkom jag i alla fall då, med solglasögon och med spegelglas och Sverigekepsen. Varma skinnehand ska jag med mig också, en vattenflaska också då. Grönt och vackert är det, det är ju inte några gula blad än i alla fall, det är grönt och fint. Allt på marken är ju grönt och ing. Jag får upp lite slem ibland så jag måste spotta ut också. Men... Äh... Skruvbanan är det, i alla fall norrut då. Och blåsigt är det. Med sola värmer. En hel del. Blir det varmt så kan jag öppna den här jackan också och få in lite luft emellan. Jag har ju Sverigetröjan på mig också under. Jag har köpt i Märsta där ika butiken i c var va, inför någon fotbolls -VM. och det var en kansörska som var otroligt snygg där. Alltså var jättesnygg. Utländsk och vackra ögon hade hon. Ja, diktafonen är igång faktiskt. Vi har haft några veckor nu med regn och det kom lite regn igår också. Om ni går in på mini.nu-gh så har vi en ganska snygg sida där på webnode.se Gratis med mallar. De har lagt in chattfunktion där också. Längst ner till höger då, lämna meddelande. Måndag till torsdag, 18 till 21 så är chatten bemannad. Övrigt får ni lämna ett meddelande där. Längst ner till höger, lämna meddelande. Så fyller, fyller ni i där och skickar ni iväg. Det känns lite varmt här nu i solen och kamoflarsjackan, men jag tycker jag ser svamp också. Men jag är heller för varmklädd än för tunnklädd måste jag säga, och de här vindarna är inte nådiga. Nu är inte klockan så mycket här än så länge, och i skuggan är det bra kallt också. Har de klottrar på en trebänk. Ja, grönt och fint är det. Alla blad allting är ju grönt och fint här då. Allt är grönt och fint här. Och jag jag låda in en diktafon här som ni känner till. Men långa perioder har vi så dåligt vd så det blir ju inte några inspelningar ibland, det är ju inte så ofta det blir. Nu haltar jag lite grann också här då. Här delas nog järnvägen också, vet. det gick ett spår fram till gruvhålet här då. Och den till vänster var en växel här, så gick det spår upp till två gruvor till som låg längre norrut. Och även ute på fältet också har jag läget en gruva, ett gruvhål här ute på fältet och här har vi troligtvis kall johan svampar här men Allt är grönt och fint här Måste jag säga att det är Grönt och vackert era. det I skuggan är det ganska svalt, det börjar komma upp svampar också här Jag ser inga kantareller men det är olika typer av svampar som finns här. Här gick det fram ett spår fram till gruvhålet när de tog upp malm från hålet här. Då stod det spåret slut. Det andra spåret gick upp till två gruvor som låg det längre norrut. Ja vi är i alla fall uppe i Rällingsberg här och här är ju skugga här. Och man känner verkligen att det blåser. Och här är det som sagt var skugga. Och då är det inte nådigt. Det är mycket svampa här, jag tror att det är Karl svamp, när jag tar inga. Kommer fram i solen men det blir lite skönare såklart. Det öppnar fält också här så det kan ju bli ganska så blåsigt här nu då. Jag får upp en hel del slem. Och hade haft mycket ont i halsen också här i lördags när det hade sändningen också faktiskt. Svårt att svälja och så. Sover tungt och alltihopa här. Det är lite byggnader kvar efter den gamla verksamheten. Det var mycket mer byggnader förut och det fanns ju hus och grejer här. Till höger fanns ett hus också här. Det var någon som bodde i ett hus Men några byggnader är kvar. Så det finns några byggnader kvar faktiskt sen den gamla tiden. som är bevarade. Nu friska vinden i ordentligt här och det blåser massa sådana här frön och grejer från träden och grejer här. så Det blåser en hel del idag i mikrofonen här. Jag kan inte hjälpa det faktiskt. Till höger har jag läggat ett hus också här. Det friska i ordentligt här, det är en alltså stormvind där. Det tre som har knäcks också då. Det är onsdag den 26. Augusti 2000 och jag är faktiskt ute här och det har väl varit dåligt väder nu i flera veckor här. Nu blir ingen nederbörd i alla fall men det är tyvärr ganska blåsigt. Om det stämmer på klart.se nu så ska det bli mindre blåst. Det ska bli mindre blåst här i veckan nu. Det kan vara som att höra motvind. Medvindhem hem stället då, motvind uppåt här nu då, det måste vara nordliga vindar. Och här är vi gruvhålet då, 75 meter då. Och svamp överallt. Svamp överallt. Här är betongfundament också efter någonting som har varit på marken här. Och vi ska ta oss upp till i vägen som vanligt, vi har ett gruvhål här. Som är 75 meter djupt. Och här har vi lite byggnader här, ladan har varit inne i också, vi ser Älgsjöberget också. Grönt och fint är det på marken. Det var en orkester också som spelade på botten av gruvhålet en gång, det är alltså 75 meter djupt gruvhål. Och det var spår som gick fram hit som man lastade och tog upp malmen här. och lastade i vagnar. Det var malmtåg som gick här och de andra spåren längre upp där var två gruvor till. Och så ute på fältet fanns ett gruvhål också. Och Så ser jag stora svampar också som kommer upp i marken här. Allt är grönt och fint här. Blåsten gör att jag får torar i ögonen också. Jag ser upp till Hinsö utan hästgården där. Mycket grönska på marken är det här. Gräset är tjockt och fint. Och Så tislar det också här. Sådana här gamla elstolparna som går upp här med telefonledningar och grejer. Och här på marken har det varit någon form av byggnad också. Man ser armeringsjärn och grejer. Och det är som vanligt enormt blåsigt är det idag. Det är svårt för mina ögon att hänga med här, man får tårar i ögonen helt enkelt. Och det blåser en hel del i mikrofonen här idag. Storm. För om det är rågfält eller vetefält vi ser här. Det är medvind hem i alla fall kan jag säga. Då borde det vara nordliga vändar idag då, om du har motin motvind upp till Hynsötan. Det är väl... också med musik på högsta stream. De går i många temar. Det en öppen vägbom också här. Nu rinner den näsan också då. Nu haltar vi fram lite grann här. Det är... Och så vara motvind upp till... Det över väl råg va? Odlingsfält här till vänster. Och sen på andra sidan också. Vi har med svarta skinnhandskar också som vi hittar på nåt tåg. Det kommer en bil också på vägen. Vi ska svänga vänster också. Vi ser Älvsjöberget också. Och Vi kommer få en motstånd också uppåt här. Jag har inte glömt dagar i min kämsa men jag tror att ska sitta kvar på skallen. Nu får jag pressa den ner ifall den börjar försöka lyfta. Där kom en fågel också i blåsten. Det blir ju aldrig sjukare. Det blåser ju någonting helt otroligt här. Det är ju knappt det jag säger här. Klöveräng på höger sida. Men förut var det ett här. Det var ett odlingsfält tidigare men nu är det klöveräng i alla fall. Och sen på andra sidan är det också. Att det är det här. Man odlar. Liksom överängd, men förra gången var det någon form av råg, eller om du bara vet det här. Mitt långa metallhår svänger omkring också, så jag ser ingenting ibland. Ja, och ser vi ute på hinsen ute i vägen då, och svänger vi vänster här. Så det blir motin här ganska jobbigt. Så nu får vi stormvindar rakt upp i trynet här då. Och mikrofonen också. Så nu går vi rakt i motvinden här det fladdrar om byxor och allt. Kapsen sitter kvar på huvudet i alla fall, den vill inte lyfta. Ibland brukar den rycka lite grann i kapsen också, att den vill liksom blåsa iväg och det gjorde den också en gång i Ting Tingvalla. Där blåste den faktiskt iväg in i en buske. Jag bara på några tunga matpåsar. Ja nu har vi motvind rakt i facet här. så där vänder vi om mot långsuttan och blir medvind i stället. Då måste vara nordliga vindar. Men vi går väl på i motvinden här. och Jag ser sådana här åkerholmar också som finns ute på fälten. På höger sida har vi också odlingsfält. Jag tror att det är vete det här. Det är inte rågfält. Man odlar vete här alltså. Nu släppte vinden lite grann. Men strax kommer den öka igen. Så det är ganska så kraftiga, kraftiga vindar också. Jag sitter bara inne i mörk lägenhet. Jag såg att trygghetscentralen som SSL har i Stockholm sitter också i nedsläckta lokaler med någon dämpad blå belysning. För de blir trötta i ögonen när de ska ha stark stark ljus De sitter ju stirra på skärmar hela, hela dagarna och, och, och, och kvällar också. Det här är TV5, tunnelbanan ni vet. Den här lilla, lilla brötan som är vaktare. där, heter hette hon va? Lilla. Hon är ju mycket liten tjej och väldigt tunn, hon kan inte väga så mycket men ändå är hon en sån här duktig vakttjej va, i Stockholms tunnelbana. Hon kan ju inte ha mycket till muskler eller någonting, hon är liten, kortväxt och tunn. Hon har ju sin batong och det där va, men ändå liksom. men Hon kan ju inte klara av några stora gubbar så alltså. det är en sak klar. Och söt som attan är hon. Hon borde inte kunna jobba som vakt egentligen i Stockholms tunnelbana. Jag hör ingenting heller för jag har så mycket musik i örnen. Där såg jag mobilmasten också. Utanför långsuttan. Här kom en bil här men den hörde jag ju inte. Det är asfalterad väg också här. Tänkte vi skulle ta oss upp mot flyttjusjannen och den biten där. Idag är inte nederbörden något problem utan det är, väl mest det är blåsten som är besvärlig idag, motvind också. Det är lättare i medvind här, men nu har vi motvind då. Så att vi är tvungna att gå i den här ganska starka vinden idag. Vi har väl en klarblå himmel här utanför Långshyttan idag. Vi är snart framme vid Hindshyttan här. Och vi har ingenting att lägga på lådan heller, vi ska inte skicka någonting till studion. Vi har ingenting med Jule studio att göra. Ja, det är vetefält vi kan se här. På bägge sidor också är det. Och det är en kraftig blås och kraftig motvind igår. i. Jag försöker hålla för mikrofonen också lite grann och skydda den. Om det är möjligt. men Det är väl nästan omöjligt att skydda mikrofonen. Jag lägger för en snotrasa här så får vi se om det dämpar lite grann. För den är ju meningen att man skapar ett kontor inte vara ute och babbla här i, i stormvindarna så här. Det är alltså motvind och i medvinden är det ju... När vänder man mot långsidan så blir det ju otroligt skönt här i solen. Så att nu får vi gå. Och vinden bromsar ner mig faktiskt och cykling är inte att tänka på. För det är nästan så det är otroligt kraftiga vindar. Det blåste ännu mer igår. Så tyvärr så blir det en del blås idag I mikrofonen Vi har en klarblå himmel i alla fall i princip, det ska komma lite moln bara på under dagen Och vi har haft en period nu på flera veckor med Kallt veder och en jäkla massa regn också störskurar. Det här regnet har nog varit ganska bra för de här odlingsfälten också Jag lägger på en snotrasa här ovanför mikrofonen så att vi det dämpar Blåser något och skydda den. Hoppas ni hör vad jag säger också. Det fladdrar av mina träningsbyxor här utav den kraftiga blåsten också. Och Vi kan se Älvsjöberget där uppe, vi ska ta oss upp och svänga vänster också mot backen. det blir tufft det här. Den kraftiga blåsten och motvinden gör att det blir svårt idag här. Jag kan se här utan min skugga här att det fladdrar av mina träningsbyxor. Så det är ganska jobbigt att gå i motvinden här. Så småningom så kommer vi få medvind istället. Längre fram så kommer det bli mindre blåst också i veckan här. Men jag har inte varit ute Not direkt. Ja, jag var väl ute i måndags var jag inte det. Till returstationen var jag faktiskt. Och troll Trollbo så gick jag hem via Solhemsvägen, en liten sväng bara. Och då var ju solen väldigt varm men det var ju väldigt blåsigt och kallt i luften och här är det inte nådigt heller. Den här, den här jackan är väldigt bra faktiskt. Och var någon som kom på cykel här i motvinden också, en brud tror jag. Som jag verkligen hörde eller såg. och jag ser nu. Då cykling är inte att tänka på. Och jag kan se på min skugga också att det fladdrar här i, på mina träningsbyxor. Jag har alltså kraftig motvind här och det blir tålade ögonen också. Den gamla hästgården här, ni kan se bilder från 1800-talet så kan ni se de här ladorna. I hinsytan. Det är mycket gammal gård. Mycket gamla lador det här. Men man hade nog andra djur också förr i tiden förutom hästar. Så blåsen är otrolig helt enkelt. Det är... jag har en vattenflaska med mig också. Jag skyddar mikrofonen också med en liten snotrasa. Det är mycket kraftig motvind här nu. Det är alldeles strax uppe i hansöta. Jag kan inte se några hästar heller. Vi kan lukta ganska starkt här. Och Först skickade jag saker till Jo också från brevlådorna här uppe. Jo det är ju Ceter också faktiskt, kassettband men sen blir det cd-skivor. Men han har ju sitt eget program. Nu kan jag se några hästar där. Och tjejen svänger vänster också med sin cykel. Så här är det nästan helt molnfritt faktiskt och det är grönt och vackert i det. Grönt och vackert alltså är det. Här är det rakt motvind. Det fladdrar om träningsbyxorna, tårarna, tårarna nästan rinner. Jag är tjock i halsen också, jag ser några hästar och det är grönt och vackert. Är det. Alla trän är vackra också, det är stora ekar här uppe. Är Allt är otroligt vackert och grönt. Det här regnet har varit väldigt bra också för de här odlingsfälten. Ni kan säkert höra att det blåser också, jag skyddar mikrofonen med en snortrasa också. Vi ska ta snyt och snyta oss. vi mikrofonen också här. Ja, vi har nu den 26 augusti 2014 och jag har fått från Långsiktiga partiet nu några gånger och från Moderaterna. Det ska komma röstkort och valsedar och allt från alla partierna. 14 september kan man rösta i Folkets Hus och så kan man förtidsrösta också den 11 september mellan 10-13 till 13, på Folkets Hus. Mellan 16-19 till 19, den 12 september. Men jag tänkte nog ta den 11 september mellan 10-13 till 13, i Folkets Hus. Det är bara Moderaterna jag har fått ifrån förutom att jag har fått några gånger från parti. Jag tror inte SD har någon verksamhet i Hedemora. De har ju bråkat i hela distriktet här så det är så mycket uteslutningar och grejer. Så det är, Jag vet inte om någon ställer upp överhuvudtaget. Hemsidan är helt gammal. Det finns inget uppdaterat där. Så att, det finns nog ingenting i Hedemora. Så det blir de långsiktiga partiet jag kommer välja istället. Kommunalvalet. Hedemora-partiet åkte ur om jag minns rätt. Och så finns det som heter direktdemokraterna också. Så det blir nog inga annonser här i, i blasken här uppe förresten. Sen bygger man också med sådana I gamla byggnaden är det här tre lada, så har vi en lada av sten och tre. Och sen en byggnad med välgklockor. Här är grönt och vackert i allting. Den stora mäktiga trän här med gröna blad. Allt är grönt och vackert och fint. Det har varit lite som höstveder också nu några veckor faktiskt. Och här har asfalten spruckit lite grann. Man har lagat tidigare också en del sprickor. Nu är vi alltså uppe i Hinsöten här då. Och den här stora enorma luckan har ju gått sönder så den står ju på backen nu. Den hänger ju på i bara, bara ett fäste förut. Man kan se bilder alltså från 1800-talet och se den här gamla gården. Med dessa gamla lader som är byggda alltså på 1800-talet. Så det är väl k det hela. Och nu haltar vi upp här och till förbi brevlådan som inte har någonting med att göra längre. Och alltid grönt och vackert är det. Och här luktar det ganska så starkt också. Och här är vi en häst också, lite mindre typ. Så det luktar ganska så friska dofter också här faktiskt. Promleden går ju också här nu till höger. Vi kommer att svänga vänster också här. Vi får se om vi får lite annan vind också. Här har vi gatebelysning här uppe också. Vi, är alltså uppe vi har en massa hästar också här uppe. 1,2 miljoner köpte de i för. förr. Så det blev ännu mera hästar än de här förra ägarna hade. Jag har tagit en del bilder också. Promleden går till höger som vi känner till. Ända upp till Hofors, Engelsfors sista utposten i så sen kan man komma till Riskebo också och ända upp till Europavägen. Det går några få skolbussar upp hit. Det finns en bussarplats också här. Det är alltså skolbussar som kommer upp hit bara. Vi är på väg mot Laggabacken här och mitt hår fladdrar omkring lite hur som helst. Men solen värmer en hel del måste jag säga också faktiskt, och det är grönt och vackert också är det faktiskt. Nu ser jag också en tv antenn. Blåsten är det stora problemet idag, inte att det ska regna eller liknande också. Och här har vi en kanal som byggdes då inför gruvdriften på 100 talet ifrån äh, dammsjön då. Den delar så här för att få vattenkraft helt enkelt till dynar med hus som pumpade runt så det blev el, elkraft från vattenkraften helt enkelt. ska se, Nu blåser jag inte så mycket just nu, jag ser ett berg där borta, det är nog på berget tror jag. Ett och annat löv också har fallit. Vi ska se hur det går att få lite fart på de här benen också faktiskt. Och här delar sig kanalen också faktiskt. Kanalen delar sig lite grann här. Jag tänkte om det blir varmt så kan man öppna den här jackan också. Den är ju stängd den här, den är lite ganska vintet kan man få den är lätt fodrad och vintet. Jag ser också en jordkällare också här. Och här är asfalten gått sönder lite grann, vi kommer en höger kurva också här. I går nu i riktningen mot laggabacken också då. Och och allting är grönt och fint också här. Och här har asfalten gått sönder lite grann faktiskt. Och här börjar vinden och freska i också. Nu skyddar vi mikrofonen också här med en snotrasa här. Och asfalten är som vanligt lite småtrasig här. Och vi har olika ledningar och grejer som går in till husen här. Och olika kraftledningar och grejer här. Och asfalten är delvis trasig som vanligt och här är vi ännu mer odlingsfält. Och så går det stora el elledningar och elstolpar åt olika håll här. Nu kommer vi rakt upp i motvinden här och kapsen rycker till lite grann att den blir lyfta också. Vi ser Kempoberget på höger sida. Kommer en högerkurva också här nu då. Och kraftledningar åt olika håll. Och där ser vi hästar också här i en hage faktiskt. Man har hästar också här uppe. Och här brukar asfalten vara lite småtrasig. Nej det blir nog ingen mer cykling, jag får jag försöka ta mig ut så här och bara gå. Jag skyddar nu mikrofonen här med en snotrasa från trafik här. Här är man faktiskt ängsat in för hästar också här. Kommer in en högerkurva här. Här var asfalten väldigt trasig förut. Man har dikat ur också ordentligt här. Faktiskt. För upp en hel del slem. Jag ser på gör jag också. Och en uttorkad stång här från midsommarafton 1882. Ja, då spelar vi in igen då. Och, och skyddar mikrofonen också med en stor här. Och. Äh, på väg mot laggabacken då. Tyckte pausläget där så det hördes ingenting. Och nu spelar vi in igen. Vad tycker ni om det räcker då? Jaha. Och se på väg mot laggabacken här. Man kan även trycka paus här om man är snabb som en jude på en cykel, i Tyskland 1932. Vi har stora odlingsfält också här. Och här är asfalten ganska trasig också då. Det Det var något konstigt här, jag har tryckt på någon knapp så ni hörde inte vad jag sa här men nu är vi igång igen då. här har jag gått och babblat här i en bra stund för mig själv tydligen. Inspelning nummer 15. Tyvärr så tryckte jag på någon knapp förut eller så kom jag åt någonting här. Vi ska se hur det ser ut med hallon här. Vi har kommit upp för backen i alla fall. Och det, blåste, det är verkligen kraftiga vindar här. Nu är vi i skuggan också. Och vi har ju inte haft någon recording här på ett tag heller. Jag har babblat ganska mycket här nu då. Som inte ni har hört. Nu är det igång igen lampan lyser. Ja det var det vi titta på. Måste kolla att lampan lyser också när man spelar in. Jag har ju tryckt på någon knapp här nu så att det blev... Ingen, ingen Men nu är vi igång igen. Äh, jag kan inte se några hallon faktiskt här. Man har torkat ur. Det finns inga hallon. Vi ser väl Rambertsrel här också då. Och högerkurva. Vi ska börja strax in på. Vi ska börja strax in på enskild väg. Och här finns en vandringsledare. Men vi håller oss till den här. Och så finns det vattensamlingar här som vi inte ska trampa i heller för jag vill inte bli blöt om, om skorna helt enkelt. Ja det är grönt och vackert i alla fall faktiskt. Och solen är var varm och het. Men jag kom åt någon knapp här. Då ska man ju se den här lampan också. Det är en liten lampa som lyser också. En röd lampa ska ju lysa också i mitten som vi indikerar att det är recording. Och den har ju inte lyst va men nu lyser den. Så jag det bryta, jag det bryta inspelningen också här. Jag det bryta inspelningen faktiskt. Ganska mycket vatten här i diket är det. Och nu är vi inne på enskild väg också faktiskt. Jag har en klarblå himmel här i alla fall och solen värmer upp en hel del. Nu lämnar vi kommunens vägsystem och är inne på enskilden och vägförening här. Vi kommer ha... Jag har babblat en hel del. Som inte ni har hört, det är ju skandal det här. Men nu är vi igång igen i alla fall för andra gången och inspelning nummer 15 på diktafonen står det. Och man får ju för över också manuellt med sån här audiokabel. Och spela upp och spela in. Det går inte, det finns ingen USB-kabel. Nu är vi faktiskt i skuggan här då så att det är inte är så jätteskönt. Jag kan höra min egen röst också förutom Kiki Danielsson. Och vi har väl ä, stora älskan på höger sida också här. Man ska titta efter den här lampan också men jag var ganska medtagen här, det var jobbigt att komma upp för lagga backen nämligen. Förut var det torrt också så att det följer löv från träden och torkade ur. Alltså, på grund av torkan så var en del löv som tappades från en del träd. Den här sommaren har innehållit också en del olika perioder med olika typer av väder. I slutet på april och början på maj så var det mycket kallt till exempel och sen i juni var det en period på flera veckor som det var ungefär 16 grader på. Och sen var det lite fram och tillbaka så hade vi en en het period. Elementen börjar komma igång lite grann i lägenheten också lite svagt. Vi har en lilla eldersjön på höger sida. Lilla eldersjön på höger sida. Lilla eldersjön på höger sida. Römbars på höger sida här med en massa römbär på. Och alla blad och allting är vackert gröna här. Så på marken har det torkat ur lite grann också. Men Det mesta är väldigt grönt och vackert här utanför långsuttan idag. Och det här är Flytkesjövägen. Det är alltså Flytkesjövägen det här. Lampan ryser. Ja. det var det jag missade. Nej, jag kom åt någon knapp förut. Jag tyckte jag gjorde det också, så tänkte jag inte på att den här röda lampan måste lysa. Det ska lysa en röd lampa också för recordingen. Så att det är, är gång för andra gången idag, del två här. Och efter lilla älskön så kommer ju så småningom också stora älskön då, som har förbindelse med varandra. Och sen rinner det genom skogen fram till Flyttigsjön och Flyttigsjön går in i Steters kommun. och, ja. och Jag hittade faktiskt en, en karta också som visar att när jag vände på Lensväg 771 förut, va, några kilometer till, så kan man svänga det kommer en väg till höger och en till vänster. Nummer två till vänster kan man svänga in. Och sen efter ett tag så svänger man vänster och kan komma in till Kniva och in till Falun. Och komma ut på väg 69. Eller rakt upp kan man åka också. Korsa E16 och sen första vänster och första höger. På någon mindre väg, ja. Men sen kommer man upp till järnvägen nämligen där. Men jag får nöja mig med en liten promenad idag helt enkelt med min diktafon här då. Som heter Olympus. Den är mycket liten och väger ingenting. Den är mycket liten helt enkelt. Det ser väl ut ungefär som en liten mobiltelefon. Och jag råkade alltså bryta inspelningen idag. Men nu är vi igång igen med den. Och lampan lyser som den ska. Inspelning nummer 15 här på displayen. Och så har man en röd lampa att titta på också. Och en klar blå himmel. Så idag så är det inte, blå, är det inte regn och sådana där saker utan det är blåsten som är och det ska blåsa mindre sen i veckan som kommer det här, men nu måste jag verkligen komma ut idag. Och här kommer vi strax fram här nu då till Flyttisjövägen är det här och den går ju fram till Vännplan. Och sen kommer man in i skogen och ner till Svedbo i Säter kommun. Gränsen går där emellan. Och sen är man inne i Säter kommun och då heter det Flyttja Flytkevägen, eller om det är Svedborg vägen och sen flytkevägen. Ja Det blåser ju friska vindar idag här nu. Och så finns en stuga eller några stugor på andra sidan. Stora Älvsjön här. Och sen är vi i skuggan också här då, så det är lite små. Småkallt faktiskt, vi vänder oss om. Så får vi medvind direkt va? Men nu måste vi gå i vinden här. Det är lite jobbigt det här då. Jag kan stänga igen min jacka också då, ska jag stänga igen så att den skyddar mig. Den är verkligen ventet den här Camouflagejackan. Och vi har väl den 26 augusti då 2014. Gunnar om diktafon. Andra inspelningen också. Jag råkar klanta med här. Röd lampa lyser också. Det är ganska stor skillnad på med eller motvind idag faktiskt. Jag har ju svarta skinnhandskar med mig också här då som vi hittar på något tåg. Men de behöver jag väl inte ha. Jag skyddar mikrofonen här med snotrasa också nu då. Här har vi några svampar och slag här. Stora äldsjön har vi på höger sida här. Okända svampar också i marken här. Jag det bryta inspelningar men... Uh, nu lyser lampan igen här, jag klantar mig lite grann här, det var ju... Ganska så ansträngande faktiskt att komma upp för... Laggabacksvägen. Faktiskt. Det var jobbigt att komma upp för laggabacksvägen. Och... Uh, jag har alltså kängor på med varma träningsbyxor. Och Sverigetröjan är ju också lite tjock och fodrad och sen Kamouflagejackan är stängd här då. Och keps, Sverige Sverigekäpsen. Det är också för någon sån här fotbolls-VM. Så pilotglasögon också med spegelglas. Vänsterkurva också här. Så solen är varm men det är nordliga vindar idag. Och det är ganska stor skillnad också på mod, med eller motvind. Så att nu går vi på här. Och sen blir det ganska stor skillnad också på att få lite medvind så småningom. Och här är vi Stora Älvsjön. Det är väl inte världens största sjö precis men det är ju ganska så stor. Eller sådär medelstor. Stora Älvsjön är ju ganska stor sjö. Ah, Sådär. Och sjön fortsätter in i Seters kommun som vi känner till. Och jag går till Damsjön, ja, där jag var. Det var en liten flicka där som jag tyckte var en liten pojke där som sprang omkring naken på en badstrand och sen när jag kom förbi då. Vi är badstranden. Man kunde komma på en liten inofficiell väg där för gående och cyklister. Ute i Länsö kunde skjutet. Så satt den här lilla flickan naken med rumpan i en liten sån här badbalja. Ni vet, för små barn, sån här plast man blåser upp. Hon hade spunkit king naken på badstranden. Hon kanske var kanske 5-6 år. Hon kunde inte simma. Och hennes storebror hade sån här grodmansgrejer på sig. Och mamman och pappan badade där. I skommarsvedan. Man kan alltså komma på en skogsväg norrut då. Äh, upp till järnvägen och alltihopa här. Jag sätter på kartor här nu men äh, det blir nog inte någon mer cykling för, mig, för min del. Det är inte tillräckligt varmt och sen är det för blåsigt. Jag ser att granarna producerar nya kottar också här. De har inte blivit bruna ännu. De hänger som glasar där uppe. Det är som äckorden gillar att skala. Ja, det var en bruten inspelning här. Då, men jag kommer kommit igång igen med inspelning nummer 15 här. 27 augusti 2014. Gunnar Diktafån. Här finns inga ansvar utgivare. hade ju haft en tv som var trasig här. Så han ska inte betala tv licensen. Sen hade han fått in stora flugor också när han vedrade ut. Så han flög på han helt enkelt. Stora flugor. Han har ju så dammigt och smutsigt i det här huset så det är inte klokt. Hans mixer är från 70-talet alltså. Och sen är det täckt med tjocka lager med damm. Och allt smutsigt och trasigt och nedsänkta persienner också. Det står en soptunna också här. Jag undrar om inte vattnet håller ett hög temperatur efter sommars värme här. Så det var blandad kompott det här sommarvedet faktiskt. Periodvis har det varit dåligt väder och så. Och sen fick vi en period också med men väldigt varmt. Varmt veder och Det var då jag cyklade in i Ceters kommun. 30 grader. Väldigt blåsigt och väldigt varmt och uppförsbackar. 3,6 mil. Så det var den längsta cyklingen den här sommaren och det blir nog inte någon mer cykling heller faktiskt. Vi går på en enskild väg här. Frikesjövägen som går här. Gå ända fram till Vänplan, och man kan komma in i Ceters kommun. Så jag kan ju tänka mig att ta någon promenad sen och in. Där vid dammsjön, en liten sväng. Men nu får vi gå här lite långsamt här. Nu kan jag inte gå så här fort här. Ja, vi har Stora Älvsjön på höger sida också faktiskt. Så att nu måste jag gå långsamt här. Det står stor på medvind och motvind också faktiskt här. Ja, ja, inspring nummer 15 då. Det var lite jobbigt att komma upp för själva backen. Jag kan en del, en del trädsorter också faktiskt. Asp och grejer och, och här är vi tre som är helt dött också då. Så det är ju självklart blåsten som är besvärlig. Det blåste ännu mer igår. Det blåser mindre än igår men det blåser ändå ganska kraftigt och det ska bli mindre vind också om det stämmer nu då. Det ska blåsa mindre sen i veckan. Det är svårt att veta exakt hur vädret blir alltså. Det går inte att bedöma vädret här heller exakt. Taktiskt. Man kan inte bedöma Exakt. Jag är vi nästa rönnbergsträd. Och vi går alltså på flyttigsjövägen ut med stora älgsjön. Som sen rinner alltså genom skogen fram till flyttigsjön. Och jag tror också att vattnet håller ganska hög temperatur efter sommarens värm värmeperiod här. Jag får nöja mig med att komma ut så här och gå lite grann. Och röra på min stela kropp. Jag var ganska sjuk också på lördagen där faktiskt. Ettans mikrofon var ju tillbaka, lite brumljud var det på det faktiskt. jag Inte för mig att den brummade förut. Och sen var telefonadapten för stark också, den kommer på mikrofoningången på externt ljudkort så Georg Lindberg sa det i sändningen där på 88 att det var... Distruktion, det var också lite konstigt också när jag lyssnade med Screamer Radio. Faktiskt. När jag lyssnade med Screamer Radio så var det faktiskt distruktion. Eller det tappade förbindelsen med servern där. Men på inspelningen så var det helt normalt. Men det var för stark signal från telefonadapten. Det var alltså mikrofonregeln var jag för högt, så den ska stå lika, lika svagt där som usb -n. eller Stereomixen, den ska stå mycket lågt, den ska vara tokstark Så det blev distraktion helt enkelt, det var för stark signal Det var alldeles för stark signal helt enkelt från Ja, Stereomixen då Det var för stark signal från steriumixaren helt enkelt. Så att den ska stå lika låg som steriumixaren, mikrofoningången som tar telefonen signal. Och eh, den ska stå alltså lika svagt, mikrofonen, regeln ska stå lika svagt som steriumixaren och den regeln helt enkelt ska stå lika svagt. Mikrofonregeln ska stå lika svagt som mikrofonregeln ska stå lika svagt som stereomixen helt enkelt. Mikrofonregeln ska stå lika svagt som mikrofonregeln på extern ljudkort ska stå lika svagt som stereomixen står för signalen från telefonadaptern är helt enkelt väldigt stark. Och den var jag alltså uppe på halva där va, och det var ju tokigt starkt det. Men sen när jag lyssnade på Scream och Radio så tappade jag förbindelsen och så letade som kalanka från 88. Men när jag lyssnade på inspelningen så var det inte så. Det var nog inget fel på servern som jag hade kontakt med som jag sänder ifrån på 88. Utan det var den, den webbradion som 88, Stockholms närradio har. Som jag lyssnade på via Screamer Radio. Där var det inte en Det är det som kalanka helt enkelt. Men inspelningen från Rarma Radio var helt normal. Men jag bröt... Jag bröt alltså inspelningen. Jag bröt alltså inspelningen. Jag bröt alltså inspelningen helt enkelt. Jag bröt helt enkelt inspelningen. Jag bröt inspelningen faktiskt i sändningen och lät slingan komma in då. Men det var inget fel. Det var inget fel helt enkelt på Rarma Radio när jag spelade in från 88. Och kontakten som jag hade med server för att sända var inget fel på. Utan det var någon server för att spela upp webbradion för 88 megahertz som krånglade. Mikrofonregeln då som tar den mycket starka signalen. Från. Telefon. Från. Telefonadapten. Den ger en otroligt stark signal. Och den här regeln för mikrofonen, som tar telefonadaptern ska ju stå mycket lågt va. Den ska ju stå lika lågt som stereomixern gör helt enkelt. Den ska stå lika lågt som... Mikrofonregeln ska stå lika lågt som stereomixerns regel. Helt enkelt. Den ger en helt otroligt stark signal den här mikrofonregeln. Och den stod ju alltså på halva någonstans uppåt va. Och det är helt enkelt stark signal då från Telefonadaptus, det blir distruktion. Distruktion blev det helt enkelt. Man kan se Man kan se på molnen också här då att det, blir att det är nordliga vindar idag. I måndags var det sydliga vindar helt enkelt. Här är Karlhygge här då. Äh de gallrar. Det är Sreaskog som gallrar här, de sparar en del tallar, men tyvärr. Så ser de att norrpa på skolan, skogen här och det är ganska nära ett naturreservat också här. Tyvärr är det så. och eh, Det är vi går på i riktningen mot flyttig helt enkelt och vi kan se på månen också då. Så att eh, mikrofonregeln på externt ljudkort, SVEX ska inte stå där uppe på halva och runt där uppe, den ska ner. Det är stereo, samma låga som stereomixern ska stå. Det var därför det krånglade så mycket i början där med stereomixern, den stod för högt. Ja, man fick tillbaka signalen hela tiden. Den ska ju stå lågt va. Så mikrofonregeln som tar telefonadaptens signal ska alltså stå lika lågt som stereomixerns regel. Eftersom telefonadapten är mycket stark telefonadaptern ger en otroligt stark signal det blir distorsion. Och det var det som Jölinberg sa också att det var distorsion det var för starkt. Det blir överstyrt. Och därför ska Och därför ska helt enkelt därför ska mikrofonregeln på extern ljudkort stå lika lågt som i stereomixen och det gör den ju nu. Det står alltså lika lågt nu som stereomixern gör. Mikrofonregeln står alltså lika lågt nu som mixen gör. Och där nere ska den stå, för den, den ger en sån otroligt stark signal. Och sen var det bara Screamer Radio som jag lyssnade på, 88 MHz, Stockholms Snärradio. Från... Äh, Webradion som Snärreföreningen har, och där var det Kalanka alltså. Men inspelningen Men inspelningen från radio var helt normal förutom diskussionen från te telefonadapten äh, så har mikrofonregeln stå för högt va Den ska stå lika lågt som stereomixens regel Och det gör det nu Mikrofonregeln står lika lågt nu som stereo regel. Och det var stereomixen som blev fel i början när jag började köra live att den stod för högt Mikrofonregeln alltså. Mikrofonregeln. Mikrofon, stereomixen stod jag lika högt förut som på halva och sånt. Då blev det ju återkoppling. Det kom ju tillbaka hela tiden signalen. Allt man sa. Så därför ska därför står nu Sen drog jag ju ner stereomixen när jag började fatta det. Det var ingen, fanns ingen info om hur stereomixen skulle stå. Utan det fick jag ju experimentera med själv faktiskt. Gagarin där som sköter närdeföreningens internetuppkoppling och alltihopa här, han hävdade att stereomixen skulle stå högt upp men den skulle stå lågt istället faktiskt. Stereomixen tar alla signaler på, på datorn, allting som hörs. Vi går alltså på Frittijskevägen här nu. Och vatten rinner i en liten å här på sidan också till flyttigsjön. Från ä, stora och lilla och stora älvsjön. Vi kommer strax få flyttigsjön på höger sida då. Jag behöver inte hålla för mikrofonen heller då för att det är inte så mycket blåst här nämligen. För här skyddar, ju, här skyddar ju skogen mig också. Skogen skyddar mig alltså här. Trädeln skyddar mig. Är man på ett öppet fält till exempel då blåser det mycket mer. Jag såg några förut. Och det var ju troligtvis ladesvalor också. Det vattensamlingar också här. Här är vattensamlingar här också då. Sedan var webbradion från 88 som krånglar på Screamer Radio. Den, den webbradion jag lyssnade på Det blev kalanka där. Men själva sändningen var ingen inget fel på. När jag lyssnade via webbradion på Rarma Radio som spelar in schemalagt då. Så jag dåliga halsen också var jag ju. Det har regnat en hel del här så vi har en del vattensamlingar och grejer här då. Lite blött och ledigt också kan man säga att det är också här. Här går vi med oss i skuggan också faktiskt här. Här går vi med oss i skuggan faktiskt så att det är lite svalare här men jag har ändå öppnat upp den här kan man flörchacka nu så att jag blottar, blottar min Sverige-tröja. Den är ganska varmfodad faktiskt. Det här är lite svalare nu självklart när man går i skuggan. Det har varit en del vattensamlingar här kan man säga också faktiskt. Ja, då är svedskog och härjar en bit ifrån här, ut med flyt sjövägen uppe i skogen där och gör, gör de gallrar. Ingen kalhygge, de spar en del tallar. Och här kan vi se flyttesjön på höger sida här. Flyt sjön på höger sida. Så nu står mikrofonregeln på externt svex Lika lågt som mixen gör, för det blir distorsion. Telefonadapten ger alltså en sån otroligt stark signal. Stefan Jakobsson, Svenskarnas parti, kan troligen medverka någon lördag också. Han har svarat på det, ja. Och partiet vill ju bland annat ha total yttrandefrihet också, det ska inte vara något tabun. Och Daniel Pooh åker omkring här och håller föredrag om att Svenskarnas parti vill införa diktatursystem. Och det stämmer alltså inte. Men alla som besöker svenskarnasparti.se kan ju själva läsa all information där. Och den finns också utlagd på gällarhornet.ek. Den gamla heter gällarhornet1.ek. Alltså skapar jag mycket lätt kartadresser också på mini.nu. Snedsteg gh till exempel. Det är en snygg blogg. På webbnode.se med mallar. Jag har kämpat ganska hårt med mycket saker här. Jag har fixat till här alla fyra kanaler till exempel funkar på mini.nu-gh Sidan uppdateras också med olika nyheter och artiklar och grejer mini.nu-gh Jag upptäckte nämligen att det var bara kanal 1 och 2 som funkade men 3 och 4 vill inte funka va? Så jag fixade till det med koder och serveradresser och grejer. Ni kan alltså gå in på mini.nu-gh där och lyssna på kanal 1, 2, 3 och 4. Ja, det har jag regnat en del i alla fall här då så att vi har en del. Ja, vägen är ganska torr här. Jag har en rev som har skitat tror jag. Svart prutt. Så vi får nöja oss med att ta lite promenader, så här istället. Istället för att cykla. Jag har flytt i på höger sida här. Och jag befinner mig i skuggpartier här då. Så det är lite svårare, måste jag säga att det är. Och nu kan man ju chatta också varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Mellan 18 till 21.00 finns en livechart inlagd på mini.nu steg.gh. Övriga tider så finns en längst ner till höger. Då står det så här då, lämnat meddelande. Alltså, lämnat meddelande står det längst ner till höger. Om ni klickar på det där så får ni upp då en, en formel till kundservice. <laughs> det är en vacker telefonista där. Det är alltså kundservice som Sverigekanalen har, dygnet runt. När chatten inte är igång, måndag till torsdag, 18 till 21, så kan man lämna ett meddelande där och det fungerar också. Det har jag publicerat. Då hette jag Erik. Att det inte ska bli några bus, bus och hotelser och grejer så loggas alla IP-adresser också. Om det kommer några hotelser och grejer, så ska ni tänka på. Att man ska aldrig skicka någon sån här sak via formulär för ip adresserna loggas nämligen. Det är många som inte tänker på det. Måndag till torsdag mellan 18-21 så ska det vara live chat så får vi se hur det ser ut där. Har en hel del vatten i diket här. Ganska mycket vatten i diket här har vi. På Frittisjön har vi på höger sida. Ja, det var väldigt blåsigt när det var i Seters kommun där, den här lilla byn Nyberget där. Det bor ju ungefär 100 hushåll där va. Exakt många människor men antalet hus är väl mindre än 100 i alla fall. Kanske 80. Jag tror att det är mindre än 80 hus. Det finns några gruvhål också där, att lägga gruvor. Grönt och vackert är det i alla fall. Och Flydelsjövägarna har ju kontakt med Seter också, via Svedbo. Svedbovägen och flyt Flytgevägen heter det då. Och Nyberget heter byn. Jag cyklar ju 3,6 mil där. Helt enkelt. Och det blåser ganska friska vindar också här. Det är nordliga vindar idag faktiskt. Orenbunkarna flyttar ju på sig kan man säga i alla fall. och står inte stilla här. Jag tänkte ta mig upp här och ta mig upp till Bergsvägen Till Vännplan. Här är fullt med trollsländer också. Det här är trålsländer Och löven faller också här. Löven faller. Oj då. det sitter en gummisnodd här, och den kommer nämligen åt de här knapparna också. Det sitter med en sekelsnål, en gummisnodd. Så nu råkar jag trycka pausläge här. Vi ska ta oss upp en bit i alla fall för backen här och svänga upp till den här vändplanen genom skogen. Innan jag går hem igen, för jag börjar bli hungrig här. Det råkar det pilla på. Det sitter en gummisnodd här nämligen. Och sen en säkerhetsnodd som gör att den här diktafonen sitter fast här på utsidan av min kamouflagejacka. Nu har vi någon motvinnel i ryggen här. Det här är fullt med gröna buskar här. Vi ser trådsländer också här nu då. Här är det också vatten också för vägen här. Vi ska ta oss upp en bit i alla fall ifrån den här backen här då. Och sen upp till Bergsvägen till Vänplan genom skogen här. Och här har vi. Jag går in på Minipunkt nu och fixar kartadresser också här. Vi finns ju på Facebook också. Det är bara söka på kulturföreningen Jallarhornet där. Och jag finns ju privat också där. Det finns inte överallt. Jag tycker minipunkt nu, eller korta punkt nu, fixar man ju lätt en, en kort adress. Och här är det gröna buskar också överallt här faktiskt. Jag har musik i också med koss. Högsta volymer. Så jag hör bara min egen röst och sen den här musiken. Vi går till långsamt här. Vi kommer svänga upp i skogen sen så småningom. Oj! Jag vänder mig norrut och ser Kempoberges höga berg där. Det är gröna buskar och allt är ju grönt och fint. Oj! Det känns ganska svettig också, det är lite för varmt det här. Vi kan ju komma här då, dalkarsvägen genom skogen, upp till en vändplan här. är man rakt upp så kommer man också upp till en vändplan och sen får man gå en vandringsled genom skogen då. Vi fortsätter en bit till tills vi kommer in på en liten vandringsled så småningom här nu då. Upp i skogen. Upp till vänplan. Ja, ser norrut här. Ser det blåsten som är jobbig då? Det en guld. Nu är det. Det finns en del andra funktioner också här som inte jag inte har brytt mig att undersöka. Det finns en bruksanvisning som är ganska tjock också. Jag behöver bara recording. Så trycker man recording jämt i pausläge och så stoppknappen då. Och så power. Och så överföringskabel då, audiokabel tek man femhåne i varje ände. Och så spelar man upp och spelar in. Jag är fortfarande i chock i halsen är jag också då. Strax ska det finnas en vandringsled på bägge sidor här. Jag ska ta den till vänster solen är ju varm och het här då. Solen är mycket varm och het och jag fortfarande är fortfarande tjock och ont i halsen. Så solen är, När man kommer ut i solen här så blir det faktiskt skönt. Nu ska jag till här för att komma upp till den här. Vandringsleden som går upp till Campobergsvägens vändplan. Vi kan se om vi ser några svamp också i skogen. De svarta skithögar här det är rev tror jag. Faktiskt. Och Träden fläddrar omkring åt olika håll och allting rör sig hela tiden. Vi är... kan strax komma till en Vandringsled som går upp i skogen och vi ser Campoberget, Berge, Campo naturreservatet. Vi stödda oss ekonomiskt här, vi har utgifter också i Altele. De har höjt avgifterna här till internetuppkopplingen från 150 till 409 kronor. En kraftig höjning alltså. Kedelmårdens stadsnät är ihopkopplat också med av för att förhindra avbrott. Jag tror att det är just i Stockholm som förser oss med själva signalerna. Jag är högt upp. Nu kommer vandringsleder här på bägge sidor strax här. Vi ska ta upp den i skogen här då. Så vi kommer upp till Vänplan. På Kempobergsvägen. Onsdag den 26 augusti då. 2014. Oj oj, vilken backa vet Det Är svettig här nu. Vi ska se om vi ser vandringslederna strax här nu då. Så vi kan komma upp till vänplan. Oj, Kempobergs. Vi ska strax komma här. Vi får gå en bit till innan vi kommer fram till där vandringslederna går här. Ja, jag kommer åt de här knapparna ibland här, men nu är det rekording igen. En och annan måntuss kan man se. Jag tror vi får påbörja nästa uppförsbacke här, för nu går det lite nerför. Inom de här vandringslederna korsar varandra. vi ska ta den till vänster sen. Så nu har jag ställt ner den här mikrofoningången också för telefonen telefonadapten så att den står lika lågt här nu som stereomixen gör. Vi kan se Kemp på berget här. Naturreservatet. Man kanske hade en tunn skjorta under jackan här, det är svårt. Jag har lite vattensamlingar här också. Och jag är fortfarande ganska dålig i halsen måste jag säga också. De här kan behöver man väl inte ha i alla fall idag. De ska nog gå en liten bit upp för backen här innan det kommer vandringsleder på sidorna här också. Och solen är ju verkligen varm och het men det är den nordliga vinden som gör att det ändå blir besvärligt i blåsten då. De ska gå en liten bit här i uppförsbacken här nu då. Inom det så småningom blir det är alltså nordliga vindar idag som gör, och de är friska också, det blåste ännu mer igår. Det är mer sol i alla fall idag än det var igår det blåser lite mindre än igår. Och det stämmer ska det blåsa mindre i veckan också. Jag är ganska så stel i kroppen här. Det kommer strax komma vandringsleder nu på sidorna här. Faktiskt. Men strax vandringsleder här på sidorna här. Vi ser det höga Kempoberget där borta. Uh. Nej, Du sa jag ju fel. Älgsjöberget menar jag naturligtvis. Kempoberget ska vi upp på nämligen. På vämpland där. Vi kommer strax vandringsleder nu här så vi kan komma upp i skogen här, upp till Vänplån. Det är några kilometer utanför långsätt där nu då. Gunnar han kämpar på här helvete där nu vet jag. Alla är, har ju Twitter också nu då. Ja inte alla men många har Twitter. Men man kan blockera också. Vill man inte ha några meddelanden från någon dum typ så Karpstripan kommer med på lördag i alla fall, det vet jag nu. Så han ska hålla låda på Skype. Ja, här börjar varnningslederna va? Oj, vad högt jag är! Här går det väl upp i skogen, här och till. Vänplan på den planen på Kemp och Bergsvägen. det gjorde det. det. går en annan vandringsled också. Då ska vi ta, ta oss upp här då, det är Älvsjöberget där. Nu ska vi se, nu går vi in i skogen här, eller upp i skogen rättvärt sagt. Och så kan vi se att, nu dämpas blåsten här inne och här är landskapsvapnet också med korslagda pilar. Här ja, dämpas ju blåst den här ena också. Det blåser inte så mycket här skyddar ju träden mig. Eller rättare sagt hela skogen skyddar ju mig helt enkelt här då. Vi ska upp till vändplan. Och här har vi en kantarell här som jag tycker ser ganska liten ut. Det är inte mycket att plocka. Ja, det är några kantareller här, men det är inte många. Det är inte mycket det här. Det är inte mycket det här. Nej det är inte det. Två kantareller fick jag med mig i alla fall. Man kan rensa och steka men... Det blåste inte så mycket i alla fall i skogen här då. Jackan är öppen också så kom in lite luft där. Det blåser i alla fall lite grann i skogen här, men inte så jättemycket. Ja, två kantareller har jag jag i här nu. Och jackan är öppen också här då. Stoppar in de här kantarellerna i i höger skicka också här på de här varma träningsbyxorna, så det är två kantareller då. Vi kan i alla fall steka det på en smörgås. Det kan vara lite småblött och lerigt och blött här efter regnandet här på den här stigen. Det var ett tag sedan jag gick här måste jag säga. Några mer kanter eller var det faktiskt inte? Och här är en tall också som lutar. Man ser man långt bort. Höga berg och grej i iset där. Långt bort i Seters kommun kan man se nämligen flera mil bort här. Känns ganska varmt svettigt. Man kunde se i alla fall ganska långt bort där borta. Flera mil kunde man se. Bort i Seters kommun. Höga berg. Fortsätter här, jag tror att det är dalkarsvägen det här. Vi sitter i grann att i sjön i alla fall. Vi fortsätter här också för stigen här. Så man kan snubbla på en del stenare grejer också här då. Det var länge sedan jag gick här. Måste jag säga. Det var länge sedan jag gick här. Praktiskt. Vi ska se om vi ser något mer eller Får duga med det här. Det blir i alla fall en, en Kan man steka i alla fall, rensa och steka, skiva. På en smörgås. Nu känner jag mig svettig. Och nu bär det uppåt här också. Upp till vändplan på Kemperbergsvägen. Och det har ju regnat som sagt för en hel del. Och då har det alltså fortsatt kraftigt med vatten här. Det har regnat kraftigt helt enkelt har gjort. Man kan se att det har regnat kraftigt. Man kan se att det har regnat kraftigt här. För det har fört med sig jordmassor och grejer här. Jag tar mig upp sakta men säkert här. Med ganska så verkande höfter också. Jag ser inte så bra här för det är ju mycket trän i vägen. Och färgen är över det här då. Vi ska upp här nu. Det Till vändplan som är på Det här är ju solen skön när den kommer igenom skogen här då. När det kommer igenom skogen. Det här är ju solen skön, det är inte så mycket blåst här nu. Så här är det ju ganska svettigt. Men i blåsten är på andra ställen ser det inte lika skönt. Vi ska upp till Vänplan här på Campobergsvägen. Kommer genom skogen här. 26 augusti då. Och det är tredje gången vi spelar in. När jag råkade bryta inspelningen inspelningarna så här. Det kanske har lättskött liten diktafon det här Olympus. Det låg i strax under 500 spänn. Så får man föra över med en vanlig audio-kabel också. Så vi går genom skogen här. Köper det en del stenar också. Nu ser jag om vi vill hitta några mer kantareller. får du duga med det här. Man kan nog få lite steg kantarell på två smörgåsar. De ska rensas och skivas. Ja. Jag tror att det är dalkarsvägen här också. En ganska smal stig med stenar. Som man kan snubbla på. Det blåser just ingenting i skogen här. Och här ligger en stor hög med svart skit. Så det verkar vara mycket rev här. Den svarta skiten ska vara nämligen ska vara revskit. Om jag har sett rätt någonstans där. Det var en stor hög med svart prutt. Så det är väl revskit vad det svarta. Faktiskt. Jag sol är det i alla fall och här blåser jag faktiskt nästan ingenting just nu. Så här kan man verkligen snacka om att det är rätt så svettigt nu istället. Sen kommer vi ut på andra ställen där det är orkanvindar och stormvindar alltså då är inte lika roligt. Det här är ju inget blåst så alltså. här är ju svettigt istället. Vi ser på lampan att det spelar in här. Jag får läsa i en ny programschema också. Jag har lite ändringar där. Mini.nu, snedsträck, veckans program. Mini.nu, snedsträck, veckans program. Och nu finns jag på Twitter också. Dalagunnar. Twitter Dalagunnar. Eller Mini.nu, snedsträck Dalagunnar. Eller Mini.nu, snedsträck, gh. Där gör man en sidan med mallar också på webbnode. Rätt snyggt faktiskt, har jag har fått ordning på alla spelarna också, alla kanaler. Det var bara ettan och tvåan som spelade förut men nu spelar också kanal 3 och 4. Här känns det varmt och svettigt. Nu kommer lite vind här då. Det har inte varit några stormvindar på länge här nu så det kommer väl snart. Vi går på den smala stigen som leder upp till vändplanen på Kempobergsvägen. Och, och här går vi genom skogen och solen lyser här. Det har varit vindstilla faktiskt en stund här nu i skogen. Jag och min lilla diktafon. Det borde naturligtvis ha blivit mycket fler inspelningar. Minst 10-15. Till. Men av olika skäl så har det inte blivit det och vädret har inte varit bra heller. Blandar när det inte tid, jag måste ta och handla till exempel och vila och tvätta med och såna saker. saker. Måste sköta om håret också för det får ju bli smuts i hårbotten. Här ser vi landskapsvapnet här korslagda pilar. Rätt länge sedan jag gick här, genom skogen, på den smala stigen. Och det svarta pruttet är ju revskit som ligger lite överallt. Revskit verkar ligga lite överallt faktiskt. Och vi fortsätter på den smala stigen. Nu har flyttat på den här också för den låg nämligen över de här knapparna för stopp och, och recording. Så man kunde komma åt både pausläge och stoppläge och grejer. För att jag ska kunna sitta på en säker snål, så måste det ligga en gummisnodd runt här. Som är spänd runt den här. Diktafonen men den låg precis över de här knapparna nu för stopp och och recording och paus läget. Vi har med oss två stycken kantareller också då som ska kunna räcka till att steka och lägga på två smörgåsar. Och onsdag har vi och nordliga vindar. Det är knappt någon blåst alls just nu i alla fall här men det kommer väl lite sån här. Orkan och stormvindar sen. Och här har vi en... en ...myrstack här. Ganska så stor myrstack i skogen. Kommer ut på vänplan här så småningom här. På Kempobergsvägen. Som leder ner till Kempo vägen som förbinder Läggabacken med Långsjötan, som jag trodde hette laggabacksvägen. Och nu är lite mer vind också här. Ja, jag är heller för varmklädd i alla fall än för tunnklädd, har jag lärt mig. När man kommer ut och säger så här fasen också, jag skulle ha haft lite varmare kläder på mig. Då är det inte nådigt. Det har jag blåst en hel del också idag faktiskt och det har varit ganska så kraftiga vindar också. Och här är en skylt också med 6 km stora. Det länge sedan jag gick här genom skogen på den här stegen faktiskt. Vi har lite skyltar att titta på också här, vi kommer närmare uppåt här nu då. Vi närmar oss den här vänplan här uppe. Så det var länge sedan jag gick här, jag har gått många gånger här men det var länge sedan jag gick här sist. Faktiskt, men nu kom jag här. Jag ser inga blåbär. Jag orkar inte mer om dem heller faktiskt. Jag orkar inte mer att kröka ryggen. Vi får vara. Man köpa blåbärsdricka och blåbärssoppa på Ica istället. Och här uppe ligger alltså Vänplanen på Kampobärsvägen som vi kommer upp till. Så där är en, en, en vandringsled som kommer ner från flyttig sjövägen, så kommer norrut. Och här kommer vi upp till. Ska jag se en bil också som blinkar här då? Så det är två kanter eller med oss. Blänker här. Kommer ut. <skratt> Aha. Det är avverkarna som jag håller på här. <skratt> Och sen... Äh, kommer jag inte snöbla heller på. På de här... Äh, Nu ute på vänplanen här på Kempobergsvägen på, på, på också. Och det doftar ganska så gott faktiskt. Och här är det rätt så varmt. Så blir det en nedförsbacke hela vägen nedför istället. Ja Då spelar vi in igen här då. har vi kommit på och det är ganska så varmt. Och nu fick vi ganska kraftigt blås där, vi ser ju också en mobilmast där borta. Och nu är vi på väg ner. Kanske två kilometer nerför. Det blir bara nerförsbacker här nu hela vägen nerför. Vi ser en mobilmast här borta också. Och solen lyser ganska starkt här faktiskt. Man kan se på månen också. På månen. Inte månen. Molnen. Att det är nordliga vindar. Men solen är verkligen. Solen är verkligen varm här. Solen är alltså mycket varm och het. Solen är varm och het här faktiskt måste jag säga. Solen är varm och het. I Och man kan se också att det är nordliga vindar också helt enkelt här. Och det är alltså Kempobergsvägen ner. Kempovägen ner från Väntland till Kempovägen. Så nu är det. Ja, det kommer lite översbacke här faktiskt. Men annars är det ju. Annars är det ju bara ner försbacke hela vägen då. Och solen är varm och het. Solen är varm och het. Och värm är mycket. Men i blåsten så är det inte lika kul. Vi är på väg ner för Kempobergsvägen här nu då. Och som sagt var, solen är mycket varm och het och det kände jag ju också i måndags också. Jag kan ju känna att min jacka värms upp här. Köksfönstret jag har hemma blev verkligen upphettat i morse, det gick inte att ta på det. Så, så varmt blev det helt enkelt. Varmt och hett blev köksfönset helt enkelt. Så nu går vi bara här. Följer bara vägen rakt ner här. Då. Precis som den går. Hade det inte blåst så här mycket idag så hade det varit otroligt varmt och fint väder. Men det är ganska kraftiga blå, nordliga vändar. Det doftar väldigt gott här också. Så det är kraftiga kastvindar också här nu. Gunnar diktafon. Ja, inte bara sitta inne i mörkret. Men neddragda persienner och grejer. De här sylsökarna har ju också såna här tygstycken och grejer. Vid sina fönster. En liten promenad här på onsdagen. I alla fall ingen regnveder. Från med nu. Det regnade lite grann igår kunde jag se också. Här är också en vändplan också faktiskt. Innan själva vändplanen. Nedanför så håller Svea skog på med med, med med gallra skogen, tyvärr. Det kommer man lägga ut sen på. Flytillsjövägen kommer man lägga ut sen. Sen är det en vändslinga här på Kempobergsvägen för att kunna vända. Ofta blir det timlet liggande så väldigt länge också faktiskt. Innan det vill samlas upp. Jag mötte ju en timmebil förut men då tryckte jag på en det så det blev pausläget. Så Kunnar Andersson ute i det här blåsvedet här faktiskt. Det fladdrar omkring ganska mycket mitt hår här. Nedanför håller man på gallrar också, Sveaskog. Och det dammar och ryker också faktiskt där. Så vi är på väg ner mot Kempovägen som förbinder Laggarbacken med Långsättan. Ja. Ska blåsa lite mindre sen i veckan. Man hade en raststuga här faktiskt, här uppe på Vänplan. Och två bilar som stod där de som jobbar med avverkningen nedanför här, man gallrar skogen. Sen fanns det en vandringsled genom skogen på höger sida också. Men jag följer vägen som den är helt enkelt. Och här är det ganska friska vindar men ändå varmt här. Då måste jag säga att solen är verkligen varm och fin. Solen är verkligen varm och fin här. Ja, det var länge sedan jag var ute så här faktiskt. Ja, de gallrar alltså då Sveaskog nedanför här. De sparar en del tallar så att det, det är inget kalhygge. Man tar ju inte bort allting, man bevarar ju en del av skogen och så småningom så kommer skogen börja att återhämta sig. Men det tar ju ganska många år. Sen när man är färdig med det här gallringen här nedanför då tar det nog ganska många år innan skogen är tillbaka igen. För nästa avverkning. Det tar många år innan skogen är tillbaka igen. Som den förut. Den kommer sakta sakta sakta med små små små små trän. Och här ligger Timmer också förut så fick, fick, fick fligga ganska länge. Det går ofta till. Västerås energi också med, med alltihopa, de drar upp alltihopa då. Det känns lite småvarmt men nu kommer det kalla vinda här då. Det ser så varmt där Här låg det i timme förut. Ja ja, en liten promenad så här då, på onsdagen den tjugosjätte, och lampan lyser, och lite kantareller. Det var inte mycket men det räcker i alla fall till två smörgåsar så småningom. Så nu blir det ju då, bara följa vägen som den är. det kommer det blåsa mindre också i veckan. Fast det blir lite mer halvklart i veckan också. Det beror på hur mycket solen får komma fram för den är ju verkligen varm. Men mindre blås ska det bli också i veckan sen. Det kommer blåsa mindre alltså. Det kommer blåsa mindre i veckan sen. Mindre blåst, men det kanske blir mindre sol också, mer halvklart. Men det är svårt att veta. Det kan man inte se först man verkligen är ute, men det ska inte vara någon regn i alla fall de här dagarna nu. Så nu har haft en period igen med lågtryck och massa regn har det kommit, skyfall och översvämningar i Sverige och så vidare och massa, det har regnat enormt ibland här i Långsyttan. I Märsa var jag på väg en gång till tågstationen jag gick ifrån Valsta. Släppninggatan ner till station för att ta Uppsala Pendleton till jobbet på Stockholmscentral. central. Dels så regnade det kraftigt och blåste också helt enormt och jag höll ett paraply. Och jag gick inte att hålla i paraply och till slut så blåste det sönder. Och jag och en tjej som heter Susanne hade också lånat ett paraply av min mormor. Vi stod där vid Boländen en gång och väntade på en buss, UL. Hon bodde väl i Sevja då. Vi skulle till en pizzeria och köpa pizza först. Vi var alltså dyngblöta. Det här lilla paraplyet som jag fick av min mormor, det gick ju sönder va. Sen när vi stod på bussen där, mot Sevja. Då var Susanne och jag alls dygnblöta, det droppade alltså från oss. Så fanns det fanns ingen sittplats heller och hela bussan fulla bladar som stirrade på oss. Hon var ihop med Klarström ett tag där, hon flyttade ner till Göteborg till honom. Här kan jag känna dofter också lite grann i min täppta näsa. Det ska inte bli någon mer nederbörd i alla fall då. Och så är det ett högtryck istället nu. Eller bögtryck. Ja. Det här är gamla produktionsområden. Det ska bli ganska fin utsikt också här. Idag är det flera inspelningar då. I måndags var det lika lant, solen var i varm. Men inte riktigt lika varm som idag och det blåste kalla vindar också i motvinden. Men det kom lite regn igår kunde jag se. Ja. vägen bara följa den då. Och så ser vi höga berg och grejer också. Jag tror man kan se Sjön också faktiskt här till höger. Men man kan se sjönhånan också faktiskt till höger. också, Och småningom. Två kanter har vi hittat i alla fall. Kanske mäktig utsikt också härifrån. Ganska fin utsikt är det här också. Ja det är dammskärm man ser där nere, va inte det? Ja, jag tror jag det är det. Och mobilmasten man ser över Grevelberget. Jag fick ju för mig att det var ytterligare mobilmast här uppe men jag har ju faktiskt utforskat hela de här norra skogsvägarna. Har jag gjort. Så att det är Grevelbergets mobilmast man ser. Och nu börjar en nedförsbacke som heter Duga här alltså. Och där ser man Sjön honan också med Östansjö där borta. Faktiskt från den här höjden. Det är en sjö som heter Hålnan där borta. Och där borta ligger Östansjö. Östansjö ligger där borta, i sjön Hålnan. Man är så pass högt upp helt enkelt att man kan se den. Och det blåser väldigt kraftigt här. Det är bara att på Bergsvägen helt enkelt, hela vägen ner här i nedförsbacken. Det är Sjönhånan man ser och sjön ligger där borta. Jag har varit där två gånger, en gång på vintern och en gång på sommaren. Och nu följer vi den här vägen bara rakt ner här då. Man ser en sjö där borta som heter Honan. Och de mäktiga berg också här faktiskt. Nu färdar vi bara vägen rakt ner. Här. Och så ser vi Grevelbergs mobilmast också. Ja, det är honan och ostan sköljer man ser. Nu sjunker ni ner här. Det såg en bil där. Det är en väg det här. Man får inte köra egentligen alls här, men det är ju några bärplockare. Jag skulle skälla på en kärring en gång men hon ägde i skogen också. Är skogsägare. Ja det är Stjärn Honan där ja. Nu försvinner den. För nu kommer jag lägre. Jag var så högt upp så jag kunde se Honan, Stjärn Honan, Östersjön. Jag pratade med en gubbe där en gång. Han försvann in på en bongård. Och nu har hans gamla pappa. Men det var nog nedlagd den här bondgården men ändå liksom. De har väl inga djur och sånt va men de har haft Lader och sånt är ju kvar. Så det är ju en rätt så fin dag här. Med lite besvärlig blåst. Kan man ju säga. Slipper regnet va? Men det blåser istället. Och sen vet att det är mycket solen ska skina i veckan här om det blir mer halvmålet, va? Är solen framme och så ska det blåsa mindre? Då blir det rätt så skönt faktiskt. Ja, då har vi gräveldäget, ja. Så vänster är Riskebo och så höger blir äh, Engarsfors och Hofors. Faktiskt. Ja den här går i sju temar och laddade. Och så har jag en äh, Philips Ragga också. Som går i tolv temar. Jag fick för mig att det var ytterligare mobilmaster det här i men den är Grevelberget där. Grevelberg, Här det. Ja det är höga berget där borta. Det kräver väl berget där ute. Och Riskebo till vänster där. Nu då går vi hem. Vi har varit på en liten sväng i alla fall. Ja det skulle blåsa mindre i alla fall i veckan här då, men eventuellt så blir det mindre sol också. Och då blir det inte lika varmt om solen är lite mer halvmulet så här då. Eller man bara kan på bergsvägen så här på det här viset och hur den går ner för här. Jag vänder norrut här då. Jag ser Grevelberget. Så att det är verkligen... ...blåsigt idag. Vi följer bara... ...Kämpa bergsvägar ner. Och här är det blåsigt, men ändå, ändå, ändå är det varmt också. På samma gång är det varmt. Det är varmt också är det, det ska vi blåsa mindre i alla fall i veckan men det ska ju kanske vara lite mer moln också va? Inte lika mycket sol och då blir det inte lika varmt heller va. Idag är det ju varmt i sola men det är ju också... Besvärligt blåst också här. Ja, det är väl berget då. Där borta ligger Riskebo. Och sen till höger där borta så kommer man till Håfors. Det är svårt, det är svårt att fatta det hur man... Nu är det kallt i blåsen, kan jag ju säga att det är. Nu är det kallare ända här. Fast solen ändå är varm på samma gång. Så är blåsen kall. Jag är ganska högt upp också. Det blir mer blåsigt ju högre upp man är. Nu fortsätter det bara ner för då. Käm på bergsvägen. Och det var väl en trådslända. Ja det är mäktigt i alla fall det här måste jag säga. Där är det bara skog alltså. Enormt skogsområde och sen höga berg och där borta ligger håfors kan jag säga. När jag lämnade Hofors så kan jag se en mobilmast som låg i riktningen mot Långsötan och det finns en mobilmast som eventuellt ligger på ett berg som finns ovanför eller ja, ovanför eller på sidan om 2,70. Nu knappast var Grevelbergs mobilmast jag såg. Det, fanns, det finns en annan mobilmast i riktningen mellan Långsöten och Hofors. Som jag kunde se när jag lämnade Hofors nämligen. Och samma gång som solen värmer så kan det faktiskt vara lite småkallt i, i blåsten och vinden också nu. Nu har jag varma träningsbyxor på med och grejer här. Man får väl hoppas att solen lyser så mycket som möjligt i veckan och att det blir mindre blåst. Faktiskt. Ja, det är inte så med en sån här liten, liten promenad så här. Faktiskt. Blir det mer mulet eller halvmulet i veckan om indre blåser blir det inte lika varmt heller va. Men solen är. Verkligen varm, riktigt het och varmer än nu. Har vi haft flera veckor med ett lågtryck här då. Trådsländerna är framme då, ja. ja. Här är solen verkligen varm kan jag säga. Solen är verkligen varm. Och när hallon kan jag inte se heller. Det var ju förut det, men de kanske är borta nu. Då. Kanske har torkat ur. Vi hade ju en varm period, och kanske hallonen, hallonen kanske torkade ur av vattenbristen. Så att. Äh Vi följer bara vägen som den går, helt enkelt. Ibland är det nästan lite småkallt här i venden också om man är i skuggan. Och det var länge sedan jag gick här också faktiskt. Jag var ute i måndag senast och då gick jag bara till naturstationen. Och via Trollbo gick jag hem helt enkelt. Så solen är ju verkligen... Ja det var hallon på några ställen men de verkar nog ha torkat ur. Vi hade ju en värmeperiod också sen. Och får de inga vatten vet du. Då blir det ju... Ja. Ah. Då torkar de ur. Jag tänkte. Storm på Karlsfjärlens längd i vägen. Det här är kastvindar som inte är alls. alltså. Jag har inte pinsat på 50 år, jag pinsade som liksom 2 liter på natten ibland. Så skvätter jag hela, hela kvällen också. små skvätter, va? Efter några minuter ska man skvätta igen. Är det väl här? Ja, ja. Ska vi följa vägen där ska vi gå via löpbanan. När vi går via löpbanan så blir det lite kortare väg faktiskt. Det blir lite kortare, ja det blir det. Men jag är hellre för varmklädd än för kallklädd och det har varit ganska så blåsigt idag. Måste jag ju säga att det har varit. Vi tar nog via löpbanan idag faktiskt, för det är lite, lite kortare väg. Då kommer man ut på Kempoväggen så småningom där. Faktiskt. Det var något ställe här förr som jag hittade svamp på. Ganska länge sedan faktiskt. Var det var någonstans det var ganska mycket kantareller här Vi kommer att sänga av sen på löparbanan också faktiskt. Ja, det var någon ställe som jag hittade kanteränder på förut. De ska vara på vänster sida här. De ska vara på vänster sida helt enkelt. Här är Aspar, tror jag. Men grönt och fint är det i alla fall, så det är verkligen det sommar, alltså det är det ju. Idag är det sommarvedre, det måste man ju säga, fast det är nordliga vindar också. Eventuellt så är det här lågtrycket från Finland som påverkar det här också litegrann, vad inte det? Alltså vi fick in nordliga vindar. Det var något över Finland som påverkade oss också. Faktiskt. Vi kommer att svänga av här sen till höger. Nu får vi lite kortare. Vi får lite kortare väg helt enkelt. Om man ska via löparbanan. Det var länge sedan jag gick här men jag vet hur man går. Det fanns kantareller nämligen här förut. Och här sänger man ner på läpparbanorna. Ja, det var kantarellen någonstans här. Det är svårt att komma ihåg exakt vad det var någonstans. Någonstans här fanns det kantarellen nämligen förut som jag plockade. Men jag tror vi får gå ner på löparbanan. Vi får återkomma här. Jag tror inte man ser någon kantareller här. Jag vet inte exakt var det var någonstans eller faktiskt riktigt. Det var någonstans i alla fall här som man kunde hitta kantareller förut. Vi går ner på löparbanan här då. Jag börjar bli otroligt hungrig kan jag säga. Och, uh, vi fortsätter, fortsätter ner här så vi kommer jag på eljusspåret, det finns ett eljusspår också i Stjärnsund. Det är en liten genväg det här nämligen, man kan komma ut på kamp på vägen längre ner sen. man följer vägen så blir det lite längre. Nu kommer det till solen också här faktiskt. Man kommer ut på Kemp-vägen sen som går mellan Larga Backen och Långsutan. Nu är jag och mycket stenar att snubbla på kan man säga här. Ta lite lugnt här nu. Nu är det väl lätt alltså svettigt här istället i solen här då. En nia försbacken. Vi kommer ner mot el eljuspåret som går här runt. Ja. Men det är väl ingen spröd direkt. Det är inte ofta man ser några människor på eljuspåret som löper. Det har väl hänt några gånger men det är inte ofta man ser någon överhuvudtaget som flåsar där. Och nu känns det verkligen i lederna också att man är lite stel och så här då. Och jag ser väl inga blådar heller. De har väl torkat ur. Den här torkperioden gjorde att blåbärna försvann. Jag ser alltså inga blåbär här. Jag känner in några vatten också här nere sen. De torkade nu de här blåbärna nämligen. När vi hade en torkperiod. Och halonen försvann också tror jag. Och nu är vi i skuggan i alla fall så det är lite mer. Det svalare här, naturligtvis. Och friska vinden i så det blir det kallt i skuggan. Alltså. Det hänger på mycket sol, det blir i veckan. Och har mycket vind, den ska hålla på så här. Så att det uh, komma lite små malnar också, lite stackmål sådär med en då har vi myrstack också i skogen kan jag säga. Då har vi myrstack, ganska så liten. Men de är några tusen där som bor där. Och vad myrorna gör för nytta egentligen, det kan man ju diskutera. Ja men nu är det varmt och hätt i här häromot. Flåsspåret. Flåsa, Åsa känner ni till. Hon så glömde sin fjärrkontroll där. Hon bara stå och... flåsa. Flåsa, Åsa. För du åssa, Ja, men nu är det varmt. Nu är det hett, alltså. Nu är det varmt och hett här. Men det är sommar i alla fall, det är det ju naturligtvis. Augusti är snart slut men än så länge är det sommar faktiskt, september är höstmånad. Så vi har de sista dagarna nu i. I augusti är månad som vi har lite solen, lite värme, lite sommarvädda, men sen är jävla vettet på måndag då, då är det fett i september vettet, då, då är det slut på sommaren Jag har varit med många höstar också, i Hegersten till exempel så minns jag att det blev 20 grader i oktober alltså, där bodde där. Det minns jag. Det var någon gång i i mitten på august, eh, i mitten på, på oktober månad som det blev alltså 20 grader. Och likadant med Märsta har varit med om det också. Att det kan bli ändå upp till 20 grader varmt i oktober månad alltså. Det heter britsommar. Det varar bara några dagar. Och sen börjar det sakta sjunka ner. Och sen övergår det till mer traditionell höst. Sommarns sista ryck kan man säga. Så det kan bli ändå upp till 20 grader varmt i oktober månad alltså. Idag är det en ord där jag vänder, Abeta. Bra att här, bete, här bete. Färfaren, bete. det här, det här, vad är det för fan, Abeta? Vad gör jag bra för man bråkar bort, bete. Ja, bete. Jag kan inte springa här, jag kan bara gå lite långsamt. Och vingla, vingla, vingla fram. Och Jelinberg går ju så dåligt också. De svart lite musa som är död. Den andra som är död. De hade svarta i dem. Jag har sett den här förut. De hade kolsvarta. Jag såg hallon förut vet men de har nog torkat ur nu. Blåbär, eller blåbärsris va, så ser man. Men inga blåbär. Då låter det svart revskit och så var det en skalbagge som var framme där och skulle käka på det. Och här är det fuktigt och blött i grejen här. här. Är det? Det var revskit och så var den en som skulle äta hitta skiten. Blåbärsris ser man men jag ser ju inga blåbär precis. De har nog torkat ur helt enkelt. Nu ska det rinna vatten här också från sidan men det tror jag inte heller gör. Korslagda pilvapsvapen här då. Och där det här var lite småledigt också faktiskt. Vi närmar oss löparbanan som består av ganska kraftiga nedförbackar och uppförsbackar. Ett elljusspår är med gamla stolpar som luktar kriosolt. Det får ju inte användas. Det var ju de imp imp tre imprimeringsmedel man hade förr. Och det är ju för, förbjudet det. Ja, lite för allt här. Nu är jag nästan i skuggan och så är det ganska så kall vind också. Jag har jackan öppen här just nu. Normalt så ska det rinna av sidan här och ner i sjönröllingen men jag tror inte det kommer rinna något vatten här nu. Det är nog Vi får se om det rinner något vatten här nere. Ja, här går spåret då. Det är inte så många som flåsar omkring här nämligen heller. Och det är också Dalkarsvägen det här också. Här nere ska det vatten rinna egentligen. Det luktar av de här stolparna kan jag säga för de innehåller troligtvis kriosåt. Som är ett giftigt ämne. Ja oh, det rinner vatten här. Här rinner det vatten ja. Här kommer vattnet. Rinner ner det. Här rinner vattnet. Inte så jättemycket men det rinner i alla fall vatten här. Ja det rinner där ja. Och så får vi en liten uppförsback och svänger vid höger då. Det är som går här. Vi ska inte upp på den backen där, nej, nej. Och så massa konstiga svampar också. Det är gamla stolpar här. Vi får svänga höger här då. Ja. Vi löper inte, vi går eller haltar ju fram. Och som vanligt är det jag som är ensam här. Det finns inga som förlåsar här inte. Ganska alltså kraftiga uppförsbackor eller nedförsbackor hur man vill. Som de går runt. Tar om några varv här vet du så blir de Ganska svettiga. Ja, det försvann den här låten, men det kommer en ny. Tror jag tror att jag behöver skifta apparat också, nej. Mycket massa på marken och stenar också. Det är inte ofta man ser någon som löper här kan jag säga. För det mesta så ser man ingen. Jag minns ju när jag var alla gånger uppe i siktuna där. Vad hette skogen där då? När de brände ner hela klubbstugan alltså. Där för cykelsteffer hitta ju svamp där. Uh, jag kommer inte ihåg vad skogen heter just nu. Hälsbo. på naturreservator. Han hittar ju Cantarelli där Staffe. Och blåbär var det väl också Eller var det blåbär? Han fick blåa fingrar. Han hade paddlat kajak också faktiskt från från Sigtuna ner till Kungsängen faktiskt. Det var ganska duktigt. Han jobbar på alla andra flygplats Vi kan kolla Kraftverk också, heter en cykelgubbe där nere i Märsta Han cyklar ofta i militära områden och till Ängsjö har han cyklat också där jag hade varit I Kallhäll där Ängsjö friluftsgård Steffa har ju skippat sin blogg också nu, han finns ju bara på Facebook istället